Все роблять. Коли їхнє військо хоче перетнути Борисфен, найбільшу ріку у цього краю, вони вибирають таке місце, де обидва береги легко доступні. А за той час кожен з них заготовляє очерет і робить з нього дві невеликі в'язки. Три стопи завдовжки, а завширшки – 10-12 дюймів. Одна в'язка від другої, Віддалена на одну стопу і має три поперечні палиці, тісно зв'язані вгорі. А знизу один з тих зроблених кінців прив'язується коневі до хвоста. Потім татарин ставить на воду сідло, свої пожитки, згори лук, стріли, шаблю, усе це разом зв'язує, і голий з нагайкою в руці входить у воду. Вуздечкою, яка лишається у коня на шиї, підганяє тварину вперед, а другою притримується за гриву. Отже, кінь змушений плисти, а вершник гребе лише однією рукою, а другою тримається за гриву і вуздечку, не відпускаючи їх. Таким чином він веде свого коня і підганяє вперед нагайкою, поки не подолають ріку». А коли вже кінь торкнеться копитами суші протилежного берега, вода йому сягає до черева. Татарин притримує коня, речі відв'язує від хвоста і кладе їх на землю. Так само переправляються через ріку всі тварини, бо пливуть уряд, розтягнувшись на півмилі вздовж ріки. Ось що я зумів дізнатись про татар. Про козаків. Залишається нам описати ще, а ми це й обіцяли, як козаки вибирають свого отамана. Примітка. Тут і нижче в оригіналі кошового отамана названо генералом або головним генералом. І як вони йдуть чорноморським походом аж до Анатолії воювати турків? Ось як вони вибирають Кошового отамана. Скликавши усіх шанованих старих полковників і старих козаків, які мають у них авторитет, кожен з них віддає голос за того, кого вважає найбільш відповідним, і той вибирається більшістю голосів. Якщо ж той, кого обрали, не погоджується добровільно, пояснюючи свою відмову невмінням, браком досвіду чи похилим віком, ніщо йому не допомагає. Кажуть лише, що він, отже, негідний їхньої честі і на місці вбивають його як зрадника, хоча самі при цьому чинять злочин. «Ви пригадуєте, певно, що я говорив перед тим про їхні звичаї та підступну натуру?» – примітка. Як свідчать інші джерела, твердження, бо плана про вбивство за відмову прийняти виборну посаду Кошового отамана не відповідає дійсності. Якщо ж обраний козак погоджується бути отаманом, то дякує Раді за ту виявлену йому честь, хоча додає, що негідний цього і неспроможний таку посаду обійняти. Незважаючи на відмову, обіцяє, що своїми вчинками і розумними ділами, як значними, так і буденними, старатиметься гідно їм служити, а життя своє завжди готовий покласти за своїх братів, так вони себе називають. При цих словах кожен із присутніх плискає в долоні, гукаючи «слава, слава», а потім один за одним – Відповідно до свого становища, шанобливо йому вклоняються. Отаман подає їм руку, ото такою є їхня форма вітання. Ось як вони вибирають свого отамана. Часто це відбувається серед чистого степу. Всі йому дуже послушні і називають свого отамана їхньою мовою гетьманом. Влада його абсолютна. Він має право стинати голови і карати на палю тих, хто провинився. Гетьмани дуже строгі, але нічого не чинять без військової ради. Неласка, якої може зазнати гетьман, примушує його бути надзвичайно розважним у військовому поході, аби не трапилася якась невдача, а при зустрічі з ворогом чи в непередбачених ситуаціях мусить виявити увесь свій хист і сміливість. Бо коли трапиться йому виявити свою малодушність, то його вбивають як зрадника і відразу ж обирають іншого гетьмана, як я вже це описав. Управляти ними і вести їх у похід – нелегка справа і нещасний той, хто невдало це зробить. За 17 літ, які я провів у цьому краї, Усі, хто займав цю посаду, трагічно закінчили свої дні. Коли козаки задумують свій морський похід, то не мають дозволу від короля, але дістають його від свого гетьмана і скликають військову раду. На ній вибирають наказного отамана, який має очолити їхній похід. Робиться це так само, як під час вибору гетьмана. Примітка в оригіналі «Великого генерала». Однак похідний отаман вибирається тільки на певний час. Далі вони рушають до військової скарбниці, яка є місцем їхнього збору. Там будують човни, близько 60 стіп завдовжки, 10 чи 12 завширшки і 12 завглибшки. Ті човни не мають корми, Зводяться із стовбура човнового дерева, верби або липи завдовжки 45 стіп. Боки обромовуються і доповнюються дошками 10-12 стіп завдовжки і на одну стопу завширшки. Вони скріплюють їх дерев'яними цвяхами, настелюючи один ряд на другий, так як це робиться у звичайних річкових човнах. Робляться доти, доки шовин не досягне висоти 12 стіп і ширини в 60 стіп, розширюючись і підвищуючись до гори. Та ця праця більш зрозуміла з рисунка, який я згрубша накидав. Можна на ньому побачити товсті в'язки очерету, що наче бочівки прив'язуються один до одного вздовж бортів. Вони кріпляться ликом з липи або дикої вишні. Козаки будують човни так само, як наші теслі з перегородками і лавками, а потім просмолюють. Ставлять два стерна по одному з кожного кінця, як це можна бачити на рисунку, човни їхні Дуже довгі, і якби треба було швидко пливти назад, то човен мусив би витратити багато часу на розвертання. Звичайно, на їхньому човні є 10-15 пар весел з кожного боку, і пливуть ті човни швидше, ніж турецькі веслові галери. На човнах також ставлять щоглу, на яку напинають доволі незграбне вітрило, котре розпускають лише в гарну погоду, а при сильному вітрі воліють Що Човни їхні не мають верхньої палуби, і коли наповнюються водою, в'язки очерету, почеплені по обидвох боках бортів, не дають човнові потонути. Сухарі вони зберігають у великій боці, десятий стіп завдовжки і чотири стопи завширшки, яку добре прив'язують до човна. Сухорі витягають через втулку. Також беруть із собою пшоняну кашу і борошно, розмішане на воді, яке вони їдять, змішавши з пшоном. Це для них і наїдок, і напиток. Він має гіркуватий смак і називається саламаха, тобто смачна страва. Як на мене, то... Не знайшов у цьому особливого смаку, а коли користав з цього в моїх мандрах, то лише тому, що нічого кращого знайти не міг. Під час цих походів цей люд дуже стриманий, а коли знайдеться між ними в поході якийсь пияк, отаман одразу ж наказує викинути його в море. Їм забороняється брати в морський похід чи на бойові операції горілку. Вони дотримуються цього дуже строго. Коли вони вирішують іти війною на татар, аби помститися їм за грабежі і наскоки, то вибирають осінню пору. Для цього відправляють на Запоріжжя усе необхідне для бойових дій і походу, для спорудження човнів і взагалі все, що, на їхню думку, може в поході знадобитись». А потім збирається п'ять чи шість тисяч міцних, добре озброєних козаків і прямує на Запоріжжя будувати човни. За півмісяця 60 десятеро них зведе один човен, бо я вже казав, що вони майстри на всі руки. Отак за два-три тижні мають вісімдесят чи сотню готових човнів такої форми, як я описав. В один човен сідає від 50 до 70 козаків. Кожен козак озброєний двома рушницями, шаблею, а на кожному човні є також 4-6 фальконетів, необхідна для походу живність. Одягнені козаки в сорочки й шаровари ще мають змінний одяг із благенькою свитою та шапкою. Беруть 6 фунтів пороху, Достатню кількість свинцю, ядра для своїх гармат, у кожного є компас. Так виглядає плавучий козацький табір на Чорному морі, який не боїться штурмувати найбільш укріплені міста Анатолійського берега. Спорядившися так, вони пливуть в діл Борисфеном, похідний гетьман має на своєму човні відснаку, яка розвіюється на одній третині висоти. Судна їхні так близько пливуть один біля одного, що майже веслами черкаються. Турки, звичайно, попереджені про похід і тримають у гирлі Дніпра на кілька галер, щоб не дати козакам вийти з лиману. Але хитріші козаки виходять темної ночі – коли має з'явитися на небі місяць молодик і переховуються в очереті за 3-4 милі від гирла Дніпра, куди не заходять турецькі галери. Турки ще чекають їх біля гирла, але завжди залишаються обдуреними. Хоча зрозуміло, що козаки не можуть проплисти так швидко, щоб їх не запримітили. Тоді по всій країні здіймається тривога, «Сягає вона самого Константинополя!» Султан відсилає гінців до Анатолії, Болгарії, Румелії, примітка в оригіналі у Боплана «Романія». Йдеться про Румелію від турецької назви Візантії, Рум, провінції, що входила до володінь Османської імперії на Балканському півострові». Султан відсилає гінців до Анатолії, Болгарії, Румелії, аби добре там пильнували, і попереджує, що козаки вийшли в море. Та все надарма, бо вони так вміло використовують погоду і пору року. Зауважте, що козаки вирушають на море тільки після літнього Івана, щоб повернутися найпізніше, на початку серпня що за тридцять шість чи сорок годин досягають Анатолії. Там висаджуються на берег, беруть з собою одну рушницю, а в кожному човні для охорони залишають двох козаків і двох джур. Нападають на міста, захоплюють їх, грабують та підпалюють. Інколи заглиблюються на цілу милю в той край, але відразу ж вертаються назад». Свою здобич ладують на човни і пливуть спробувати щастя ще в якомусь іншому місці. Якщо випадково трапиться їм ворог, то зав'язують з ним бій, в іншому випадку повертаються із здобичем додому. А коли надибають якусь турецьку галеру чи інші кораблі, то переслідують їх, нападають і беруть штурмом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 А коли надибають якусь турецьку галеру чи інші кораблі, то переслідують їх, нападають і беруть штурмом. Ось як це відбувається. Човни їхні виступають з води не більше, як на дві з половиною стопи, тому козаки бачать ворожий корабель чи турецьку галеру скоріше, ніж їх самих, запримітять. Далі вони спускають вітрила і дивляться, куди дме вітер, намагаються Плисти так, щоб сонце було в них за плечима. За годину перед заходом сонця чимдуж веслують до галери чи корабля і зупиняються за милю по одель, щоб не втратити його з поля зору. Таким чином тримають їх на оці, а о півночі за сигналом підпливають до кораблів. Половина козаків готова до бою, чекає лише відповідної хвилини, коли Візьмуть галеру на абордаж, а тоді проникають всередину. На кораблях дуже здивовані, що на них напало 80 чи 100 човнів, з яких лізуть козаки, захоплюють корабель, беруть цінності і невеликий крам, забирають чавунні гармати. Усе те, що, на їхню думку, може їм знадобитись, що не псуватиметься у воді, а потім галеру разом із залогою Пускають на дно. Ось як чинять козаки. Якби вони вміли провадити судно чи галеру, взяли б її із собою, та цього робити не годні. Тепер час повернутися у свій край. При гирлі Борисфену вдвічі зміцнена турецька сторожа хоче добре покарати козаків. Але козаки нічого собі з цього не роблять. Хоча й втомились від походу, бо рідко коли трапляються, щоб не втратили багатьох своїх товаришів, чи щоб море не поглинуло кількох їхніх чайок. Не всі вони такі міцні, щоб вистояти в битві. Козаки пливуть до бухти за три-чотири милі на схід від Очакова, де чверть милі від морського берега є долина, що інколи наповнюється... На пів стопи водою ця долина тягнеться понад три милі вгору за Дніпром, а козаки по двісті-триста беруться перетягати волоком один за одним свої човни. Через два-три дні вони вже пливуть Борисфеном і своєю здобичю. Ось як вони уникають битви з галерами, які стережуть гирло ріки біля Очакова. Потім повертаються на військову скарбницю, де ділять військову здобич, так як я про це раніше говорив. Мають козаки ще один зворотній шлях, вертаються через Донський лиман. Вони переходять протоку між півостровом Тамань і Керчу. Цим лиманом пливуть угору, пересуваються до річки Міуси, до того місця, де вже можуть плисти човнами. Звідсіль до Тачаводи лише одна миля, а Тачавода впадає у Самару, яка у свою чергу тече в Дніпро за милю вище Кодака, як це бачимо на карті. Козаки рідко вертаються цим шляхом, бо звідси далі до Запоріжжя. Інколи користуються ним, коли йдуть у морський похід і мають лише 20 або 25 човнів, а в гирди Борисфену чатують їх великі турецькі сили. А якщо турецькі галери зустрічають їх вдень у відкритому морі, серед білого дня, то своїми гарматами завдають козакам великої шкоди. Розбивають човни на тріски, пускають на дно, і так приголомшують козаків, що той, хто врятувався з стрімголов, пливе геть звідси. Та коли вони самі ведуть бій з галерами – то не покидають своїх місць і міцно прив'язують весла до кочетів. Стріливши раз, беруть від товаришів іншу, вже набиту рушницю, знову стріляють. Так, без перерви, ведуть вогонь і дуже влучно потрапляють у ціль. При цьому галери можуть вести бій лише з одним човном, однак їхні гармати завдають козакам великої шкоди. У таких сутичках гине переважно дві третини команди. І рідко коли трапляється так, що половина козаків вернулася додому, зате привозять з собою багато здобуч. Іспанські реали, арабські цехини, килими і тканини, шиті золотою ниткою, бавовняні і шовкові матерії, та інший цінний крам. Ось з чого живуть козаки, та які в них прибутки, бо жодних інших ремесел вони не знають. Примітка. Тут автор вступає у суперечність із поданим ним вже раніше описом ремесел і промислів, якими займалися козаки. Повернувшись з походу, лише п'ють та гуляють зі своїми товаришами. Виконуючи свою обіцянку, повім ще кілька слів про їхні звичаї, зокрема весільні, та про те, як вони сватаються – це, безперечно, видається декому дивним та неймовірним, як дівчата залицяються до парубків. Тут, на відміну від звичаїв і традицій інших народів, дівчина першою сватується до парубка, якого собі сподобала. Їхній традиційний та незламний забобон майже завжди дівчині в цьому допомагає, та й вона більш Певна успіху, діж парубок, коли б наважився першим схватитися до обраної дівчини. Ось як це виглядає. Закохана дівчина йде до хати парубка, якого любить, у той час, коли сподівається застати вдома батька, матір і свого судженого. На порозі вітаються словами «помагай, біг», який значить майже те саме, що наше... Хай благословить Господь і є звичайним їхнім привітанням, коли заходиш до чиєїсь Господи. Сівши у хаті, дівчина береться вихваляти того, хто припав їй до серця. Звертається до нього, називаючи Іван, Федір, Дмитро, Войтик, Микита, одним із тих найбільш розповсюджених тут імен, та й каже, бачу з твого обличчя, що ти людина добра, будеш дбайливим і любитимеш свою жінку. Сподіваюсь, що з тебе вийде добрий господар. Ці твої гарні якості змушують мене уклінно просити взяти мене за жінку». Мовивши це, вона звертається з подібними словами до батька і матері Парубка, покірно прохаючи згоди на їхній шлюб. «А якщо ж дістане відмову чи одговірку?» будь то Павробух ще молодий і не готовий до одруження, то дівчина відповідає, що не залишить їхньої хати, поки він її не пошлюбить і не візьме собі за жінку. А мовивши це, дівчина вперто стоїть на своєму і не виходить з кімнати, поки не дістане того, що вимагає. Через кілька тижнів батьки, Змушені не тільки погодитись, а й намовляють сина, щоб той пильніше придивлявся до дівчини, як до своєї майбутньої жінки. А парубок, бачачи, як завзято дівчина бажає йому добра, відтепер починають дивитись на неї, як на свою майбутню володарку, наполегливо просить у батьків дозволу її покохати. Ось як закохані дівчата в цьому краї влаштовують свою долю, змушуючи батьків і суджених виконати своє бажання. Як я вже говорив, батьки бояться накликати на себе гнів Божий чи якесь інше лихо, прогнавши дівчину, бо вважають, що так вчинивши, навіки знеславлять увесь її рід, який неодмінно їм за це помститься. Так само вони не застосовують для цього насильства, бо побоюються суворої церковної кари, яка передбачає в такому випадку епітемію, великий штраф і ганьбу для їхньої Господи. Батьки так лякаються цих забобонів, що якомога швидше бажають уникнути нещасть, які могли б безперечно стати карою за те, що їхні сини колись відмовили дівчатам, які сватились до них. Примітка. Очевидно, підставою для цієї розповіді був випадок, подібний до описаного Михайло Михайловичем Коцюбинським в оповіданні «Пекоптьор». Навряд чи такий звичай був повсюдним. Звичай, який я описав, водиться тільки між людьми рівного стану, бо в цьому краї усі селяни однаково заможні і нема великої різниці в їхніх статках. Та коли кохається простий селянин із шляхтянкою, у цьому їм допомагає інший звичай, як селянин, може одружитися із шляхетною панною. Існує звичай у селах цього краю, що в неділю та на свята селяни разом із жінками та дітьми збираються по обіді до корчми. Там вони проводять решту дня за частуванням. Однак випивають лише чоловіки та жінки, а парубки і дівчата весело танцюють. Сюди, звичайно, Приходить місцевий пан і своєю сім'єю, щоб подивитись, як молодь веселиться. Інколи пан запрошує танцювати перед своїм замком. Буває, що сам танцює з жінкою та дітьми під час цих танців шляхетніші пани змішуються з простим людом. А треба додати, що всі села на Поділлі та Україні оточені гайками зі сховками. Де влітку селяни переховуються від набігів татар. Ці лісочки простягаються на добрих півмилі в ширину, і, хоча селяни тут є майже кріпаками, однак вони здавна користуються правом і привілеєм викрадати під час загального танцю шляхетних дівчат, навіть дочок свого пана. Але парубок мусить зробити це кмітливо та спритно. І втекти в сусідній гай, де повинен перечекати двадцять чотири години, і сховатися так, щоб їх не знайшли. Лише тоді йому все пробачать. Якщо викрадена дівчина бажає вийти за нього заміж, під страхом смертної кари він змушений погодитись на це. Якщо ж дівчина цього не бажає, йому дарують його злочин, і ніхто не має права переслідувати його за це чи карати. Та коли спіймають викрадача протягом доби, одразу ж стинають голову, без жодного суду. За тих 17 років, які я провів у цьому краї, не чув, аби сталося щось подібне. Зате бачив, як дівчата сватались до поруків, і часто їм це вдавалося. Однак, щоб викрасти шляхетну дівчину, є багато ризику. Силоміць узяти її, Втекти на очах усіх присутніх і втекти так, щоб не зловили, тут треба мати добрі ноги. Було б дуже важко, якби не домовився попередньо з тією дівчиною. А крім того, селяни тепер більш уярмлені, та й шляхта більше чванькувата і владолюбна. Очевидно, селяни мали право викрадати шляхетних дівчат у ті часи, коли поляки ще обирали королем того, хто найпруткіше бігав босоніж, вважаючи такого чоловіка найсміливішим і найкмітливішим, начебто сміливість чи кмітливість залежить від спритності й міцності в ногах, з тих самих часів, на мою думку, йде ще один звичай. На другий день після елекції зобов'язувати короля дати присягу перед вівтарем про те, що жоден шляхтич не буде арештований за свій злочин після 24 годин. Хіба що йшлося про злочин проти короля чи державну зраду. Цим вони хотіли, напевно, засвідчити свою повагу до людей, які вміють добре і швидко бігати». Це видно ще й тепер, оскільки поляки дуже цінують баских і прудких коней. Лише на це звертають увагу і відразу платять ту ціну, яку за коня правлять. Гадаю, що вони це роблять для того, аби легко наздоганяти ворога, коли той втікає, та й самим швидко втікати, якщо колись доведеться це робити. Як відбуваються весілля? Оскільки ми вже розповіли про сватання на Русі, скажемо ще кілька слів про тутешні весільні врочистості та їх особливості. Весільні обряди такі: запрошені парубки і дівчата від імені молодого й молодої просять усіх своїх родичів прийти до них на весілля, при цьому кожен має віночок з квітів, який вішає через плече, і зі списком усіх запрошених. Відвідують їх у переддень весілля. Молодь йде парами, а один парубок з патерицею у руках виголошує запрошення. Не буду докладно описувати страв і скільки м'ясних виробів подають до столу. Скажу лише, що молода, вбрана за їхнім звичаєм у довгу коричневу сукню. Сукня розпирається прутами китового вуса, а знизу має облямівку з тканини напівшовкової і напіввовняної. Голова і обличчя молодої відкриті, волосся розсипаються по плечах, а на голові вінок квітів у залежності від пори року. Батько, брат чи якийсь близький родич молодої ведуть її до церкви. Перед ними ступають музики. Із скрипкою, дудкою або цимбалами після вінчання один із родичів бере молоду за руку і відводить додому під ту саму мелодію. Обійду мовчанкою весільні розваги під час весільного обіду, вони дуже дивні, нічим не поступаються своєю дивиною звичаєм інших народів, зауважу лише що те, що особливо схиляє їх до нестримного гультяйства, яке від природи є у їхніх звичаях, пов'язане з тим, що з нагоди шлюбних бенкетів та хрестин їхніх дітей пан дозволяє їм варити пиво. Привілей цей приводить до того, що пиво є набагато дешевше і в більшій кількості, бо в інший час селяни мусять купувати пиво в панських броварнях». Коли настає час укладати молоду на шлюбне ложе, родички молодого відводять її до спальні і там роздягають догола, докладно розглядають її з усіх боків, навіть заглядають у вуха, волосся, на пальці ніг та в іншій частини тіла, аби пересвідчитись. Чи ніде немає крові голки або захованого клаптика бавовни насиченого червоним сиропом якби знайшлося щось подібне вщиниця на весіллі сумяття і метушня а коли нічого не знаходять надягають на молоду біленьку й новеньку бавовняну сорочку а потім завівши її у постіль потайки вводять молодого як відбувається весілля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 чи ніде нема крові, голки або захованого клаптика бавовни, насиченого червоним сиропом. Якби знайшлося щось подібне, щиниться весіллі сумяття і митушня. А коли нічого не знаходять, надягають на молоду біленьку й новеньку бавовняну сорочку, а потім, завівши її у постіль, потики вводять молодого. Коли молоді опиняються разом... Жінки затягають заслону біля постелі, більшість гостей приходить у кімнату, чоловіки танцюють скелихами в руках під звуки дудки, а жінки підскакують, плескаючи в долоні, аж поки не звершиться шлюбний союз». А коли серед цього радісного танку молода якимсь чином висловить задоволення, усі присутні враз стрибають, з радощів плещуть у долоні, щиняють веселий галас. Увесь цей час родичі молодого не відходять від ліжка, прислухаються, що там відбувається, чекають, коли можна буде відслонити запону, одягають на молоду чисту сорочку, а коли на попередній знаходять докази її цнотливості, радісними вигуками сповнюють цілу домівку, і вся родина радіє разом з ними. Примітка. Аналогічний звичай був поширений і у багатьох інших народів, зокрема у Східній Європі. Тепер молодого одягають і зачісують, як молодицю, тобто покривають її голову, бо це дозволяється робити лише заміжнім, а дівчата ходять із власним заплетеним волоссям і вважали б для себе ганьбою покрити голову. Наступного дня відбувається ще кумедніша забава, яка може видатись Невірогідною для того, хто подібного ніколи не бачив. Крізь два рукави сорочки, вивернутої на виворіт, пропихають палицю і носять її, наче знамено вулицями міста, вельми урочисто, як стяг, що підтверджує почесне завершення битви, аби кожен переконався у цнотливості молодої і в мужській силі молодого. А за ними ступає цілий натовп гостей з музикою, вони танцюють і співають ще завзятіше, ніж перед тим. процесія іде йде через ціле місто, дружби ведуть попід руки дружок, збігаються люди і провожають їх, поки молодята не дійдуть до хати молодого. Якщо ж навпаки ознак дівоцтва не виявлять, весілля обривається... «Чоловіки кидають об землю келихами, жінки перестають співати, а родичі молодої збентежені та осоромлені». Одне слово «щиняється справжній гармидер». «Гості б'ють горщики, в яких варилися різні наїдки, відбивають вушка в келихах, з яких випивали напої, матері молодої натягають на шию кінський хомут». Садять її у кутку перед поглядами усіх присутніх, а самі співають їй без перестанку грубих і соромицьких пісень. Частують її з надбитого келиха, дорікаючи за те, що не вміла берегти доньку. Висловивши все, що лиш може прийти в голову, гості розходяться до своїх домівок. Ображені такою неприємною подією, а родичі молодої, заховавшись від людей, деякий час сидять вдома, присоромлені тим, що трапилось. Що ж до молодого, то це вже на його розсуд – жити з дружиною чи прогнати її, але коли відважиться на спільне життя, мусить бути готовий на всі ті образи, якими його будуть осипати». При цій нагоді додам кілька слів про звичаї жінок. Добрим словом згадую те, що хоча вільне вживання горілки та меду робить дівчат дуже доступними, однак загальне висміювання та сором, які випадають на долю дівчини, що, втративши свою дівочість, хоче віддатись за парубка, утримують їх від подібних вчинків. Перш ніж. Завершити цю розповідь скажу ще кілька слів про великодні обряди. У страсну суботу вони йдуть у храм, який називають церквою, аби взяти участь у релігійних торжествах, які полягають у тому, що фігурку Господа нашого Христа кладуть у гріб, а потім з великими урочистостями звідти виймають. Після цього обряду всі вони... Чоловіки, жінки, порубки і дівчата стають навколішки перед єпископом, якого називають владикою, і подають йому яйце, зафарбоване у червоний або жовтий колір, і словами «Христос воскрес». А єпископ бере яйце, відповідає воїстинно «Воскрес» і христосується з жінками та дівчатами. Таким чином протягом якихось двох годин він збирає понад п'ять-шість тисяч яєць, а крім того, має ще й приємність цілувати найвродливіших і дівчат, які є у церкві. Звісно, йому було б не з руки та неприємно цілувати старих жінок, але він спритно і швидко дає собі раду. Коли якесь обличчя йому не подобається, він простягає для цілування руку так робив у Києві митрополит на ім'я Могила. Примітка. Могила Петро 1596-1647 роки, церковний та освітній діяч України з 1632 року митрополит київський і галицький. Митрополит Петро Могила, який є верховним над усіма єпископами так само роблять і найнижчі священники, яких називають господинами. Протягом наступного тижня на вулицю треба неодмінно виходити з певною кількістю крашанок, щоб частувати ними всіх зустрічних знайомих і промовляти до них ті самі слова, які говорили владиці чи своєму господинові. Зустрінутий друг чи подруга відповідають вам тими самими словами – Обнімаються і цілуються. Той чи та, кого привітали, мусить дати одну крашенку, знову розпочавши ту саму церемонію. Ознайомтесь ще з однією витівкою, яка проходить з позаранку у світлий понеділок. Парубки групами простують вулицями, і коли стрінуть дівчат, то хапають їх та селоміць тягнуть до колодязя а там обливають їх пятьма шістьма відрами води. Дівчата ніби скупані, мокрі з голови до п'ят, проте ця забава дозволена лише до полудня. На другий день, у вівторок, черга за дівчатами, але хлопцям вони відплачують більш лукаво. Кілька дівчат ховаються у якійсь хаті з глеками повними води – на вулиці залишають малу дівчинку, яка умовним вигуком повідомляє їх, що бачить парубка. В ту саму хвилину всі дівчата вибігають на вулицю і з криком та вереском ловлять парубка. На допомогу їм біжать інші дівчата, поки дві-три найкремезніші тримають хлопця за руки, інші виливають йому за шию усі глеки води, і відпускають його лише тоді, коли він мокрий, як хлющ. Ось так пустують парубки і дівчата у великодні дні. Та дорослі чоловіки мають іншу забаву у світлий понеділок. Самого ранку вони сунуть натовпом до замку, щоб побачитися зі своїм паном. Той терпеливо їх дожидає. Низько вклонившись йому, кожен селянин підходить і... Дарує чи курку, чи якусь іншу птицю. З вдячності за таке обдаровування пан частує своїх селян горілкою. Задля цього наказує викотити барило горілки і поставити посеред майдану. Всі селяни підходять і стають довкола тієї вочки. Тоді пан підступає з великим ополоником і, зачерпнувши ним горілку, п'є. Потім передає ополоник тому до кого пив. Так усі вони п'ють по черзі, а далі знову розпочинають те саме, аж поки бочка зовсім не спорожніє. А коли бочка порожніє, ще до сутінків, таке трапляється найчастіше, пан неодмінно розпоряджається викотити ще одну. Зобов'язаний їх частувати, аж поки не зайде сонце якщо, звичайно, селяни годні триматися на ногах. Коли ж заходить сонце, звучить сигнал розходитися. Той, хто добре себе почуває, вертається додому. Якщо ж не годен йти, кладеться просто серед вулиці і засинає, аж поки не очуняє. Хіба що жінка чи діти змилосердяться, покладуть на ноші і занесуть додому». Але хто надто залив себе горілкою, лишається на замковому подвір'ї, засинаючи п'яним сном. Гидко дивитися на тих п'яниць, які не з'їли ні шматка хліба, а безперервно пили і лежать тепер у нечистотах, як ті свині. Бачив одного п'яницю, якого везли вже мертвого на возі, хоча була тільки друга година по полудні. Ото дивні звичаї, що марно гублять людей. Справедливим є прислів'я, яке вони залюбки повторюють. Не вмієш пити горілку – пий воду. Після своїх щоденних обідів той люд дуже важко засинає, та якщо п'яний, то спить так міцно, що вранці не пам'ятає, що було з ним у вечорі. Від сп'яніння настільки втрачають здоровий глузд, що лишається з них тільки людська подоба. В таких випадках той, хто бажає щонебудь від них дістати задарма, вдає, ніби з ними завзято напивається, а коли бачить, що вони розвеселилися від випитого, а в такому стані вони поступливі, просить те, що собі сподобав, і відразу ж це дістає. Одержані речі швидко виносять з хати п'яного – а вранці той дуже здивований, бо нічого не пам'ятає і не знаходить того, що вчора віддав. Засмучений проклинає своє марнотратство, але все-таки себе втішає тим, що так само облупить іншого і покриє заподіяну шкоду. Козацька медицина Якщо вже ведемо мову про наших русинів чи козаків, скажемо також про те, що вони чинять за різних обставин та оказій. Бачив я хворих козаків у лихоманці, які замість уживати якихось ліків, брали півзаряду гарматного пороху, змішували його на навпіл з горілкою і все це випивали. А далі? Клалися спати, щоб вранці прокинутися зовсім здоровими. Мав я машталіра, тобто візника, який неодноразово видужував, вживаючи ліків, яких не визнають ні лікарі, ні аптекарі. Інші ж козаки брали попіл і так само змішували його з горілкою, усе це випивали і також видужували. Неодноразово бачив, як козаки, поранені стрілами, перебуваючи далеко від хірургів, замазували свої рани землею, замоченою власною слиною. Це виліковувало їхні рани ніби найкращий бальзам. Отже, у цій країні, як і у багатьох інших, дотепна вигадка породжується самим життям. Це мені нагадало одного козака, якого я стрів на ріці Самарі, той козак варив рибу у дерев'яному цебрику, який польські вершники і козаки чіпляють ззаду до сідла і напувають з нього коней. Для цього козак розпікав на вогні круглі камінці і кидав їх у відро. Робив це доти, доки вода не закипала і риба не зварювалась. Спочатку воно видалось мені дуже простацьким, однак це не позбавлене здорового глузду. Пригадується мені, що перед тим я говорив про хворобу, яку вони називають гостець і якою часто хворіють. До речі, буде кількома словами сказати про неї. Хворі на цю недугу, яка зветься у Франції колтуном, цілий рік лежать без руху, ніби паралізовані, відчуваючи великий біль у нервах. Вони нестримно кричать від цього. Коли минає рік... Якоїсь ночі їм так сильно пітніє голова, що вранці все їх волосся склеєне докупи і звисає одним широким пасмом, ніби хвіст тріски. Від цієї хвилини хворий почувається набагато краще, а через кілька днів одужує, будучи в кращому здоров'ї, ніж перед недугою. Лише волосся виглядає жахливо. Не можна його розчесати. А коли хотів би зрізати, то рідина, що виділяється через пори на голові, за два дні спало б йому на очі, і він неодмінно стратив би зір. Цю недугу вони між собою вважають невигойною. Однак я з успіхом лікував багатьох хворих тим методом, яким лікують у Франції сифілітіків. Деякі з хворих, відчувши в себе ту недугу, покидають різні сторони, змінюють на деякий час клімат і...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 Деякі з хворих, відчувши в себе ту недугу, покидають різні сторони, змінюють на деякий час клімат і так само позбуваються хвороби. А взагалі ця хвороба не передається іншому, якщо пити з одного кухля, хіба лише через злягання. Чоловік заражує нею жінку, а жінка – чоловіка». Лікарі розрізняють у цій хворобі чоловічу, недугу і жіночу, і кажуть, що старі баби заражують людей різними короваями або ж парою гарячої води. Той, кого окутала така пара, вражений недугою і незадовго падає з ніг. Трапляються, що й діти приходять на світ, уражені нею. З таким самим злиплим волоссям, але це добрий знак, бо згодом волосся розклеюється, і діти ніколи більше хворобою тією не хворіють. Про фауну України. Ще раз повім вам дуже примітну річ у цьому краї. Здовж берегів Борисфену літає незліченна кількість комах. Вранці видно цілі міріади ледь помітних мушок. Але вони не надокучають. Опівдні літають комахи завбільшки над дюйм, вони обсідають коней, так впиваючись їм у шкіру, що аж кров виступає. Та найгірше ввечері над рікою, коли з'являються комарі і мухи, не годин тоді заснути без пологу, як то кажуть козаки. Це невеликий намет, під яким сплять, щоб захиститись від комарів. Якби не це, то вранці прокидайся з опухлим обличчям. Якось таке зі мною сталося, тому можу про це говорити. Три дні минуло, перш ніж обличчя моє набрало нормального вигляду. Я нічого не бачив на очі, не годин був їх розплющити, бо повіки зовсім порозпухалися, і мав я жалюгідний вигляд. Однак, як уже говорив, козаки розкладають полог, зроблений таким чином, вони вирубують 15 невеликих ліщинових вилок, завдовжки на палиці, завдовжки приблизно на 2,5 ступні, вбивають ці вилки у землю на віддалі двох стіп одна від одної і на цілу стопу в ширину, а зверху кладуть 5 поперечок, опираючи їх на вилочки». Далі кладуть ще п'ять хілків, покладених у поперек, і все це зв'язують мотузкою. Поверх цього накладають вшите спеціально для цього повстяне полотно, врізане так, щоб воно затуляло не тільки вверх, а й усі боки. Полотно звисає одним боком додолу, а при вході підноситься догори. Його можна підгортати під матрац чи ліжко щоб та комашня не залітала всередину. Під таким пологом легко вміщаються дві особи, однак лише важніші старшини сплять під ним, бо не кожен може дозволити собі на такий маленький намет. Коли ж падає дощ, вони вкриваються, так як це видно з наступного рисунка. Його зображення краще від будь-якої розповіді дасть уявлення, про це все. Одне слово, комашня так нестерпно не докучає у цьому краї, що доводиться безперервно розпалювати багаття, аби відганяти її. І цієї мушви перейдемо до сарани, якої не літає сюди так багато, що нагадує мені лихо, яке наслав Господь у давні часи на Єгипет, аби впокорити Фараона. Я бачив її упродовж кількох років. Зокрема, 1645 і 1646 року ті комахи летять не тільки цілими зграями, але й цілими хмарами, розтягаючись на 5-6 миль у довжину і 2-3 милі у ширину. Сарана, звичайно, не літає з боку Татарії. Це стається тоді, коли суха весна, а в Татарії і на її сході, Черкесії, Абхазії і Мінгрелії – Рідко коли стоїть інша погода. Пошесть несеться східним або південно східним вітром, всягає цих земель і наводить велике спустошення. Сарана поїдає ледь зазеленілу пшеницю і траву. Де лише вона пролетить і сяде, все винищить за якихось дві години і зростає тут велика дорожнеча на харчі. Якщо ж сарана залишиться в цьому краї на осінь та зиму до місяця жовтня, часу свого вимирання то кладе по триста яєць, з яких виводяться наступної весни при спекотній погоді нові комахи. Їх з'являється в три рази більше, але коли вона вилуплюється і в той час випадають дощі, то сарана гине і в той рік Можна її більше не боятись. Хіба що прилетить з якогось іншого місця. Це все найкраще собі уявити їхньою кількістю, бо ціле небо, вкрите комахами, довкола темно, виглядає так, ніби в хмарну погоду падуть невеликі клапті снігу і кружляють туди й сюди за вітром. Сарана опускається на землі, щоб поживитися, і ціле поле нею вкрите, чути лише Дивне шелестіння – це вони споживають їжу. Протягом неповних однієї-двох годин сарана пожирає все до самої землі, а потім здіймається і летить туди, куди несе її вітер. Коли сарана летить, то у найясніший сонячний день не видно сонця, здається, що воно заховалось за товсті хмари. Року 1646 у місяці червні, опинившись на два тижні в новому місті Новгороді, примітка Новгород, верхів, місто поблизу Бару на Поділлі, в Новгороді, в якому зводив фортецю, я був дуже здивований, побачивши там велику кількість сарани. То була справжня дивина, бо сарана в тім краї виплодилися навесні а тому, що не вміла ще добре літати, вкривала повсюдно землю. Та й у повітрі її було стільки, що не міг у своїй кімнаті їсти без запаленої свічки. Всі будинки були заповнені тією сараною, навіть у стайнях, стодолах, спальнях, на горищах було повно тих комах. Ця капость залазила навіть у підвали. Я наказував курити гарматний порох з сіркою, щоб прогнати її, але все це не допомагало, бо як тільки відчинялись двері, величезна кількість сарани залітала всередину будинку, інші ж вилітали назовні. Було дуже неприємно, коли виходив на вулицю, а ці комахи вдарялися тобі в обличчя, в ніс, в очі, у вуха, так несамовито лазили, що не можна було навіть рота відкрити». Бо влітало відразу ж декілька комах. Та це ще нічого. Як ми сідали за стіл, то й тут ці комахи не давали спокою. Різав на тарілці кусень м'яса і перерізав одночасно срану. Бо план очевидно контактував з представниками окремих тюркських народностей, мова і письмо яких нагадувало халдейську грамоту. Перейдемо тепер. До того, що я побачив гідного уваги за Дніпром. Там є дві річки Сула і Супій. Обидві вони впадають у Дніпр. Між тими ріками живуть маленькі тваринки, яких звати тутешньою мовою байбаками. Своєю будовою і розмірами вони нагадують барбарійських кроликів. Мають лише чотири зуби, два верхні, а два нижні. Вкриті Шерстю сезуватого кольору і, як кролики, ховаються в землю. У місяці жовтні зариваються в свої нори, з яких вилазять лише при кінці квітня, саме в той час оббігають вони полями, шукаючи якогось корму. Вони зимують у землі, харчуючись тим, що зібрали влітку. Довго сплять, дуже бережливі, інстинктивно рихтують харчі на зиму. Можна сказати, що між цими тваринками є невільники, бо ліниві тварини наказують тим невільникам лягати на спину і кладуть їм на живіт великий жмут сухого листя який байбак тримає обома лапами, чи, вірніше, своїми руками. Ці тварини допомагають собі тими лапками майже так само, як мавпи своїми. А потім інші байбаки тягнуть те звірятко за хвіст аж до входу в нору. Листя перевозиться ніби на санях. Звідси примушують їх розносити траву по норах. Я декілька разів бачив, як зручно вони це робили.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 Я декілька разів бачив, як зручно вони це робили, і з цікавістю впродовж кількох днів спостерігав за ними і навіть якось пішов до самих їхніх лігвищ, розгріб їх, щоб оглянути житла. Побачив безліч нір, розділених між собою маленькими кліточками, наче кімнатами.